Gazteen, aukerak eta etorkizona, Ipar Euskal Herrian, mintegia antolatuko du Ipar Egoa, fundazioak formakuntza alorean, eka inaren amairuan izanen da hori Kambon, eta gurekin horrena aipatzeko Naya Lakroa, fundazioko langilea, egunon zuri. Egunon. Ipar Egoa, fundazioa obeki ezautzeko, erderaz, Institut Populaer du Trabai. Ego Euskal Herrian sortu zen, zer elbururikin? Euh, bai, Ego Euskal Herrian sortu zen de la kasi amak urte, bere helburua zen da prestakuntza politiko eta sindikala bultzatzea langileentzat eta kontzientzia kritikoa militantzia sindikala antolatuz erantzuteko gaitasuna azkartzeko helburuarekin eta horregatik antolatzen dituzte konferentziak jardunaldiak hitzaldi eta gogo eta guneak Gazteak sensibilizatzeko sindikalismoari gazte-gaztetik? Uh, ez baita espada. Uh, da justruki gaztea ere uh, sindikal gintzaren kultura ere transmititzeko, baina baita ere uh, langile ezberdina ere tresnak eskaintzeko eta sindikal giltzaren uh, uh, gogo eta uh, bultzatzeko. Berriki sortu dela ipar euskal egian, amarr urte, amarr bat urte janduzo ego euskal egian, beraz Sede berarekin, Ipare Euskal Herrian? Uh, ipare Euskal Herrian uh, sortu zen 2000 amairuan eta bere helburu nagusia da langilei uh, bat uh, eskaintzea. Hori da uh, bere uh, egoerataz uh, konsientzia hartu eta lan uh, eskubideak, uh, dituen lan eskubideak uh, uh, gehiago hobeto ezagutzea. Or, Et... Bai? Eta hori, antolatzen ditu horrentzat, uh, antolatuak dira, makuntza uh, juridikoak edo ekintza sindikalaren ingurukoak, eta guk antolatzen ditugu hoiek gehiago enpresamailan. Langile eri begira, testu inguruak, egu eskualegian, ipare eskualegian, zira ber populakuntzak, zira ber ber uh, lanak luak ere, argunt ez berdinak dira? Edo, ala ere, baliatzen alduzue egoesukalean garatu den uh, lana. Uh, bai, bai, baliatzen aldaz, enta badira. Ala ere, hainbat gai behitz uh, atxamaten ditugunak. Naiz eta egoera ekonomikoa ez den guztiz berdina. Ala ere, uh, hemen ere langileak mugizketatik uh, unkituak dira. Uh, prekalitatea ere hemen badugu. Eta, beraz, uh, hemen, lan uh, defentsan ari den langilearen beti... Uh, gaiak behintzat uh, uh, komunak uh, izatele aldira. Ezin bestekoa da, beraz, zon uh, ustez, gaur egun langileak ez dakite, hoien eskubideak zoin uh, diren, eta, behala, uh, zer eskubide duten, azkenian lanbide batean. Ez, ez dituzte baita espada denak menperatzen, eta horregatik guk laguntzen ditugu ere, juzuki ere formakuntza juridikoak izanez ez, obeto, obeto ezagutzea. Eta horrek ere izatele alduen helburua da langileak elgarrekin uh, biltzen ditugu, eta ikasten diegu piskat nola elkarrekin antolatuz enpresamailan hoien uh, eskubideak uh, bozukatzea. Modu indibida, individualean uh, bozukartu ordez, nola kolektiboki uh, eragiten alduten. Eraz urte antzea, labur biltzeko, ond ze nolako lana, lana eramaiten duzue, segiturekin, belenik lana behar bat? Uh, Eramaten dugun lana da uh, momentuz uh, elkar lanean ari gira sindikatuarekin, Beraz, hauek, hauek dituzten delegatu edo enpresetan saiatzen gira pixkat langileak unkitzen eta hoien behajak neugtuz saiatzen gira formakuntza sindikalak edo juridikoak edo, edo bestela ere Euskal Egiaren buruzkoak, izatele aldira beste hainbat gai ere bultzatzean. Eta zoen dira langileak dituzten gabezia huriek edo zer, zer ikusten da bereziki faltan dela hor langileen artean? Uh, bon, gukunkitzen ditugun langileak gehien bat, dira enpreso mailan delegatuak uh, diren langileak, eta beraz da piskat... Uh, uh, Kuadro legalaren uh, ez ezagutza, uh, modu kolektiboan uh, erantzuteko gaitasuneza, eta beraz uh, gu saiatzen gira justuki uh, elkarrekin uh, biltzen, piskat gogo eta hori uh, elkarrekin uh, eramateko. Lana, hundia gelditzen da egiteko orainoz, e, orokorki hartuz, sindikalismoa orokorki hartuz, langile sindikatu guti da? Bai biziki, uh, afiliatuaden uh, langilegoa... Uh, gutxi dira uh, zeila da jendea ere uh, motibatzea enpresa mailan ere uh, uh, bojoka horietan txarttzea. naiz eta guretzat uh, uh, bojoka hoien bitartez bakargi aldatzenko dit, hobetzelalko uh, dituzten hoien baldintzak, baina zeila da sinez jendearen uh, erakartzea. Zer da helburu bat beraz fundaziorekin ere erakartzea sindikaismorunz? Bai. Bai, ba, da justuki ere ideologia bat transmititzea ere e, e, guk nahi duguna da justuki e, e, e, egiten ditugun formakuntzen bitaktaz nahi dugu transmititu piskat e, balore batzu. Adibidez antolatzen dugunean parekide eta sunalan munduan eta e, olako formakuntzak nahi dugu ere bultzatu justuki ere e, lantegian ere e, ba nahi dugun gizartearen e, eredu bat ere hori eraikitzea eta olako baloreetan e, eraikitzea. Gaztean aukerak eta etorkizuna Ipar Euskal Herrian hau da mintegiaren izena Iparregoa fundazioak proposatzen duen uh, formakuntza eguna horiekainaren amairuan izanen da kanbon eta gurekin horrena ipatzeko fundazioko langilearen nahi alakroa. Lehenik mintegi hori zer eh, helbururikin antolatuko duzu? Uh, beraz, mintegi uh... Horren elburua ere, da justuki uh, gaztei uh, tokibat uh, eskaintzea. Uh, Guk ikusten dugu, uh, uh, hasteko uh, gauhegungo testu inguruan, jisi ekonomiko eta murhizketen uh, ezaguar den egoeran, uh, gazteak uh, lehenetarikoak direla uh, uh, unkituak, horiek dute uh, prekaritatea uh, lehenik eta modu uh, Uh, zeilenean uh, bizitzen izan uh, lan munduan, etxe bizitzan, eta hoekker ematen dituen ondorio aheman sozial, edo familian, eta beraz mintegi hoek uh, hori uh, egite da justuki ematea gazteak lehen lehoan, Eta guk nahi duguna erakutsi ere, be naiz eta gazteak gauhe gunez direla, bait espada ere kontutan hartuak e, instituzio edo eramaten diren politiketan. Eta guk nahi diegu eman ere, e, gazteera gile ezberdinei, aukera hori nahi digugu eman ere, e, justzukera erakusteko bat utela zerregan, eta zerrekaji ere, e, oien etorkizunari begira. Zer da hori deia, uh, aterabide sekretu batzu ateratzea, uh, egoera zaileri eta... Uh, aterabide, aterabide sekreturik ez utuzte zakit atseman godu gunik, baina gure helburua da justuki ere... Uh, Guk eka nahi ditugu alde batetik gazteak, baina baita ere eragile politiko, sozial eta ekonomikoak, autetxiak, eta nahi dugu jende hori ere konsientizatu, eta piskat hemen dugun gazteriaren egoera zein den azpimajatu, eta horren bitartez bat luzatu denen artean. Menor dira gazteak? Bada adin mugabat edo... <tos> Zdakit, izan jota alko zen a, Mabos, Toguita Amach, uh, urteko eta harte horretan, nun, uh, egoera, uh, zenbait ezpada, egresa lan finko bat enatxe mateko, eta adintartu horretan... Gireago garai bat da asken ga, Bai garai bat. Mm -hmm. mm -hmm. Prisazki, gomitatzeko gazte horien, no, norat joan ziste, hainit gazteen unkitzeko, egin ara gazteen unkitzeko eh be joan gira gomita go luzatu dugu eh uh, ba, hemen diren uh, gazte eragilei hau da sozialistak antina egualdeko gazteria ere onkitu na izandugu ejnai eh, uh, euskaldun gazteria Asia, uh, hemen uh, eragiten duten uh, peskat uh, gazte talderi Zonbaitzua ipatuditu zu, tokian tokiko lana era meiten dute, eskolun gazteriak basen afagoan, asiak, shiberuan. Diagnostiko baten ateratzeko, garapen kontseiruko lanaz, baliatuz izte? Bai. Ikusteko nuniren aukerak? Uh, garapen kontseiruak egintzuen bila, bimila behatzean uh, lan bat uh, gaztea ibegira. Uh, gazteak... Uh, Gazteria hiper euskalegian nolako etorkizuna partekatu, eta hor jateratzen dute diagnostiko bat, formakuntza, demografia, enplegua, militantzia, horren gainean. Eta hori zuten, zuten lan hori, behatzi, behatziun eragile ezberdininkin zuten eta batez ere Asia elkartearekin elkarlanean. E ezberdinak probinttzia bako xean lapurdin basena fago txiberuan horen biltzeko uh, Bai, jaalitateak bai, bai, e ez berdinak dira kezkak ez dira kezkak eta bek uh, ez dira bat ere berdinak banek aldean izanen da transportearen arazoa uh, kostaldean izango da berharbagiaago etxe bizitzaren arazoa uh, lehen uh, puntuna guxi gisa bek bon, eta ez berdinak dira.. Or Mintzalari etan garapen kontseiruko prisidenta izanen da, lehen dakaria Garulin bai. berak diagnostiko hori ipatuko du edo beste geruan proiektu batzu garapen kontseiruak dituena e, bai, egingo du egingo du diagnostikoa, baina jakin behar da ere e, emendik ekaina ina iraila bitartean e, garapen kontseiruak nahi duela justuki behitz lan bat ireki gazteriaren inguruan Hortik uh, 2000 uh, batzian, 2000 amabi do, lanaren uh, ondorioak uh, hartuta, nahi dute justuki uh, behitza abiatu uh, bat uh, gazteriaren inguruan. Mm -hmm. mm, Bestalde, nor izanen da or, uh, parte hartzea hiletana? Bai, uh, izanen dugu beraz Karolin uh, Phillips, Solé, Mariluz, uh, ikuspondu ekonomikoa ekartzeko, eta Jean-Claude Gisez, Instituin euh, National de la Jeunesse de l'Education Populaireko koordinatzaile hoia, soziologiko ki ekarpen eh, bateiteko. Eta... Eta nahi du, berak zer euh, parixendu euh, lana berak, zer ekartzen aldu? Euh, berak, pishka, berak euh, espikatuko digu, piskat euh, duela euh, gaur egunko gazteriak, piskat euh, nola bizitzen bisit, duen... Euh, gaur egungo testu ingurua. Naiz eta Parise uh, frantzian izan, ala ere uh, problematikak erratelaldugu aski urbilak direla uh, izan uh, lan munduan edo uh, izan uh, gazteriaren baloretan edo Bon, eta pishka... berdin distantzia hori, ere instituzioei begira, autetxeei begira, zakit, gaur kezka kezkabat dela uste dut, uh, bon, gazte eta ezain gazteena pentsu dut ere, jende uh, sumeak eta autetxien uh, arteko distantzia hori, adibidez? Zakit hori mm. aipatzeko ai duen? No. Zakit, zakit... Uh... Ez gaur egun den politikari begira den ikuspegi hori, konfiantxak altzea politikarien gan, bai. eta... Bai, bai, eh, ork justuki Jean-Claude Gixezak haipatuko eh, du pixkat gazteriaren ikuspondua politikarekiko, eta berak jaten du eh, eh, gazteak biziki mespidati direla politikataz, baina alderantziz, eh, oiek direla behar ba, gehien parte hartzen edo interesa erakusten dutena ere mm. politikaren ahloan. Erraten uh, du, bombe, adibidez, uh, lendekaritzako uh, mitingetan edo gazteria zen uh, geien presente. Uh -huh. Eta Solemariruz, um, eh, ekonomialaria? Eta hori zenen dela, berak, eh, iparresko alegiko, ekonomia egoera ipatuko du? Bai, bai, bai. Uh, egingo du, piskat, uh, diagnostiko bat uh, gau egongo ekonomi egituraren eh, gainean eta aztertuko ditu, piskat, zeintzuk diren aukerak eta Eta horkizunak uh, gaztean zat. Zuekin ahemanetan sartzeko, kaxu orta gazte batek, behinan uh, langile batek, eta zer egine behar du? Uh, bera, ba, badugu uh, maila, mail baten bitartaz. Uh, beraz, iparegoa arroba lapoz puntunat, edo bestela martxan ematen ari web gune bat, eta hemen dik, uh, vite uh, webean atxematalko gaitu zuen. Eta ekainaren amairuko, mintegiaren zat izanak emaiteko? E, ez da materik, A, e, mintegi, beraz dena irekia da, gazteai eta e, autetxi, gazetari, e, langile e, nahi duten guztiai, eta alare azpimahatu nahi dut, bigarren partean e, gazteak hori izango ditugula, haintzina gazte mugimendua eta eskui kaskuntza ere hori gongo dela, eta a misión lokal ere partartuko duela. Hora, uh, bera zekainaren. Uh. Ama iruan, kan bon, eh? Bai, servizo zentroan goizeko Ongi, eskerzen zeitu gu, nahi alakroa xe tasunak emanike iparegua fundazioaz eta mintegi ortaz. Ileskerzua hi.